és eljutottunk, hogyha jól számoltam, akkor az első három verset vettük Mettel, aki ezeket részletesen kifejtette, és innen kiindulva, innen elrugaszkodva haladunk ma tovább körülbelül a 12. versig. Úgyhogy, ha történetesen itt van a Bibliátok, akkor készítsétek elő, és mindjárt... Bele is kezdünk. Röviden imádkozom a, az alkalomért, a tanításért. Atyán, köszönjük neked, hogy megszabadulást, megmentést készítettél nekünk. örökre hűséges voltál és leszel hozzánk. Nem kell elvesznünk a bűneink miatt, a lázadásunk miatt. És kérlek, hogy Legyél itt a jelenléteddel, a lelkeddel. Tudod, hogy mennyire kevés az a felkészülés, amit, amit uh, tettem ahhoz, hogy a te ígédet igazából megértsük. ad nekünk a lelkedet, nekem is, hogy szóljam a te dolgaidat, és mindannyiunknak, hogy meghalljuk, amit mondasz. És kérjük, hogy áld meg ma délelőtt a, a többi gyülekezetet itt a városban, minden helyet, ahol kinyitják a te ígédet hogy megértsék a Te üzenetedet, Uram. Áld meg a testvéreinket, és gyümölcsöt az ő gyülekezeteikben, az ő életeikben. Ámen. Kezdésnek felszeretném olvasni az első három verset. Péter első levele, első fejezet. Első verstől olvasom. Péter... Megkérhetlek benneteket, hogy álljunk föl Isten igéjének a tiszteletére. Nem fogom ezt végigcsinálni, amikor olvasok valamit, de kezdésnek bizonyos gyülekezetekben ez szokás, és egy tisztelet adunk. tiszteletet adhatunk ezzel. Péter, Jézus Krisztus apostola Pontus, Galácia, Kapadócia, Ázsia és Bitinia szorványban lévő jövevényeknek akik ki vannak választva az atya Isten eleve elrendelése szerint a lélek megszentelő munkája által, az engedelmességre és a Jézus Krisztus vérével való meghintésre. Kegyelem és békesség adassék nektek bőségesen. Még egy verset olvasnék. Áldott, az, áldott a mi úrunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki nagy írgalmából újjászült minket, Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre. Kérem, foglaljátok helyet. <kül> Tehát a mert valóban nagyon részletesen taglalta ezeket a verseket, de két dologra szeretnék rávilágítani, vagy szeretném felhívni a figyelmet ma délelőtt előtt is. Az egyik az, hogy... Kitette ezt az újjászülést? Kitől származik? Ki végezte ezt el? Hangosabban esetleg valaki? Így van. Egész pontosan úgy mondja a harmadik versben. Áldott, ami Urunk Jézus Krisztus istene és atya, aki nagy irgalmából újjá minket, Jézus Krisztusnak a halottak való, közül, közül való feltámadás által, Tehát az Atya tette Jézus Krisztuson keresztül. Ezt azért gondoltam fontosnak megjegyezni, mert sokszor aggodalmaszkodunk, félünk, hogy rendben vagyunk-e Istennel. Mi lesz most, hogy így elrontottam? És hogyha ez a dolog mitőlünk volna, a mi munkánk volna, akkor bizony alapos volna a mi félelmünk. De mivel elsősorban nem a miénk, hanem az ő munkája, ő mentett meg minket. Nem csupán egy eszközt adott, egy létrát, hogy na, megnézem, föl tudtok-e mászni, hanem ez az ő munkája. A mi hitünk is az ő munkája. Jézus egyszer azt mondta a tanítványainak, hogy nem ti választottatok engem, én választottalak titeket. Ez nem jelenti azt, hogy ők egyáltalán nem választották, de az ők kis választásukban benne volt Isten akarata. És ez még egy dolog van, amit látunk itt az első versekben. Azt mondja, hogy az Atya Isten eleve elrendelése szerint. Ez egy ellentmondásos nagy téma, amit azt gondolom az ember nem érthet meg teljesen, hogy hogy van az, hogy én dönthetek szabadon Isten aljátva arra, hogy, hogy Istennel akarok élni, vagy nem. Mégis valamilyen módon ez már eleve el van rendelve. Ezt emberileg nem érthetjük meg teljesen, de azt gondolom, hogy azoknak, akik hiszünk, ez egy felszabadító dolog. Hogy tudhatjuk azt, hogy ez nem tőlünk származik, hanem a mindenható Isten, aki szeret bennünket, dönthet úgy, hogy te, meg te, meg te velem jössz. És lehet, hogy valaki fölháborodik ezen, hogy hogy lehet ez? Bizonyos embereket kiválaszt, bizonyosokat, meg nem. De Istennek van egy minden ható mi volta, és egy minden tudó mi volta. Minden tud. Azt is tudja, hogy ki az, aki mellette dönte -e. Nem akarok nagyon ebbe a témába belemenni, és egy református, katolikus, vagy kálvinista, és egyéb ö, tanokat mélyen megvitatni, de ezeket egyértelműen kijelentette Péter, Péter apostol, és ezek felszabadító igazságok a mi számunkra. Azt mondja, hogy élő reménységre hívott el bennünket, A Jézus Krisztusnak a feltámadása, halottak közül való feltámadása által. Sokszor úgy tekintjük a kereszténységünket, hogy mi romlott, rohadt, bűnös emberek vagyunk, de Isten az ő kegyelméből megbocsátotta a mi bűneinket. És most itt vagyunk, nehéz körülmények között, ami további romlott, bűnös, mi voltunkkal, és küzdködünk keservesen, nem megyünk sokra, és várjuk azt a napot, hogy vele legyünk, de ennyi van nekünk. De ezzel szemben az igeit azt mondja, hogy élő reménységre hívott el minket az ő feltámadása által. Pál azt mondja egy helyen az első korintusi levél 15. fejezetében, hogy ha csak ebben az életben, a földi életben reménykedünk ő benne, akkor minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Mert az igazi nagy része ennek, ennek az örökségnek az el van téve mi számunkra. De ugyanakkor ez egy napi élő reménység. Lehet vele naponta a kapcsolatunk és segítséget kaphatunk. És Jézus feltámadt, és az atya jobbján van, és imádkozik értünk, és folyamatosan tarthatjuk vele a kapcsolatot. Úgyhogy nem, nem a teljes igazsága az, hogy csak meg vannak bocsátva a bűneink, és mi ugyanolyan bűnösök vagyunk. Mert Jézus feltámadt, és a római levél szerint mi is feltámadtunk vele új életre. És az ő, az ő igazsága az teljesen a miénk. És az ő szemében teljesen igazak, teljesen tiszták vagyunk. Úgyhogy ilyen ez a célőreménység. reménység. Folytassuk a negyedik verstől, és most már kérem maradjatok ülve. Élő reménységre, arra az el nem múló, szeplőtelen és hervathatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva számatokra. Hát milyen, a, milyen ez az örökség? Először is. Isten, a mindenható Isten tartja ezt fönt nekünk. Nem mi tartjuk fönt magunknak, nem a mi viselkedésünk az, ami elsősorban meghatározza ezt, hanem ő. Ő kiválasztott minket erre, és ő fenntartja ezt a számunkra. Ez nekem egy megnyugtató dolog, hogy ő tartja fent. Azt mondja először, hogy el nem múló. Szoktuk mondani, hogy semmi sem tart örökké. Nem tudom, hogy azt használni ezt a kifejezést, hogy hallani. De például nálunk a gyárban, ahol dolgozom, itt Tatabányán, ebben az Alufelné gyárban, a gyárnak, ugye ez 15 éve működik körülbelül itt ez a gyár, és nagyon sikeres éveink voltak, volt jelentős haszon, nagyon sok ember, 500 ember, Körülbelül 500 ember dolgozott általában ebben a gyárban, és rengeteg kereket gyártottunk nagyon sokféle autóra. Dübörgött a, a gyár, folyt az alumínium, zakatoltak a gépek, és nagyon sok minden java volt ebből az itteni lakosságnak. Köszönöm. Oké. Okay. Még meg megállít. És ö, <coughs> hosszú ideig úgy tűnt, hogy ez szinte mindig itt lesz. És mindig így fog menni. Rengeteg kerékkel mérnek, mérnek ellen a jövőbe, és egyre több autón vannak ezek a, ezek a szép alumínium kerekek. És bizonyosan ez dibörögni fog, menni fog tovább. És ö, aztán beütött ez a válság egy pár éve, és volt néhány nagyon küzd, küzdős, küzdős év. És ö, végül nagy változások jöttek a cég életében, és a lényeg az, hogy egy éve körülbelül az a döntés született, hogy a gyárnak a felét azt bezárják, bezárjuk, és a gépeket, gépeket eladjuk, eltűnnek innen. És valóban ez is történt, és az a része a gyárnak, ahol én többnyire dolgoztam, és amivel többnyire foglalkoztam, az egyik napra a másikra bezárt, és a gépeket, ezeket a hatalmas tömegű, hatalmas méretű gépeket, néhány hónap alatt eladtuk, elvitték másol a világ többi részére, és nagyon sok ember munkanélkülivé vált, és megszűnt ez a fajta napi három műszakban dübörgő tevékenység. És ez egy tipikus példája annak, hogy sokszor, ami sokan hosszú tartónak tűnik, egy megbízható dolognak tűnik, az sokszor az egyik pillanatról a másikra megszűnik. És sok példát mondhatnánk meg erre, és ez valóban így van sok esetben a földön, földi dolgokkal, fizikai dolgokkal, de sajnos időnként kapcsolatokkal is, hogy megszűnik, vagy elválunk, vagy csalódások érnek bennünket, nem tartjuk a kapcsolatot a régi legjobb barátainkkal. Azonban ez az örökség, ami fent van tartva, fent van tartva a számunkra, ez el nem múló. A hírnév, vagy siker, vagy dicsőség, az elmúlik. Én egy időben, hosszú évekkel ezelőtt sportoló voltam. És sokszor szeretném, hogy nem múljon el. Mert volt siker is, volt kudarc is, de néha, olyan, néha összefutok olyan öt évente olyan emberekkel, akik emlékeznek azokra az időkre, és örülök neki. De legyünk őszinték egy pár év, és senki nem fog emlékezni rá, hogy valamilyen sportoló milyen eredményt ért el, vagy, vagy, vagy bármilyen énekes, mit énekelt. Egy darabig tudunk róla, aztán eltűnik és elfelejti mindenki. De nem úgy, ami örökségünk. Ez garantálva van, és valójában ez valósabb, mint a többi dolog, amiről beszéltünk. Az a dolog, ami mi ma be belekapaszkodhatunk, a, a, és kézen dolgok az autónk, vagy a házunk, az Isten igéje szerint ez mind el fog tűnni. Azonban az a reménység, ez, a, ez az örökség, ami nekünk fel van tartva mennyben, az az, ami valóban örök, amit most nem látunk. De az örökebb, valósabb, mint a dolgok, ami, amit fogunk. Aztán azt mondja, hogy szeplőtelen, vagy makulátlan, ez, az örökség, ez, a, ez a reménység. Lehet, hogy úgy érezzük sokszor, hogy bemocskoltuk az ajándékot, amit Istentől kaptunk, a mi üdvösségünket, vagy a mi keresztény életünket, a, a rossz döntéseinkkel, a bűneinkkel, és ö, tekervényes életutunkkal, amiben vannak hibák valószínűleg bőven, de a valóság az, amivel ez őtőle van, ez bemocskolhatatlan. Ez egy, ez egy jó hír. Nem tudod bemocskolni. Mert ő szerezte ajándék, amit elfogadtunk őtőle. Megnehezíthetjük az életünket a rossz döntéseinkkel. Nyilván következménye van a rossz döntéseinknek. Ki ahogyan vet, úgy fog aratni is. A, a munkáink azon a napon, amikor az Úr megpróbálja, eléghetnek. De ez az örökség, ami van, ez szeplőtelen. És az is marad. Mert őtőle van. Azt mondja, hogy hervadhatatlan. Következő kifejezés. Minden földi dolog, amink van, az, az hervad, fakul, Közben jönnek dolgok, bajok, szomorúságok, átmeneti völgyek, és azonban ez, a, ez az örökség, ez fent van, fent van tartva, és ez hervathatatlan, akármilyen hihetetlen is a számunkra. Ötödik verssel folytassuk. de előbb hadd tegyek fel egy kérdést. Rendben, így van ez az örökség, de mi van én velem? Mi van, hogyha én elrontom? Mi van, hogyha én dobom ezt el? Vagy annyira gonosz döntést hozok, ami Isten szemében egyértelműen elutasítandó, mondjuk elválok, vagy valami más számomra végzetes hibát követek el, bár hívő vagyok, de mi van akkor? Mi történik akkor ezzel? Az ötödik vers ezt mondja. Titeket pedig Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre, amely készen van, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben. Hogy is mondja? Isten hatalma őriz. Mekkora hatalma van Istennek? Mit gondoltok? Meg tudja őrizni? Meg tud őrizni minket? Ha kiválasztott minket? Ámen, meg tud. És ez a csodálatos benne, hogy nem csak mi kapaszkodunk ő belé, hanem ő fog minket erősen. Őtőle van. Sok más vallásban azon múlik, azok szerint a tanítások szerint, hogy milyen a helyzetünk Istennel, vagy a feje való erővel, hogy mi hogyan tudjuk betartani a szabályokat, hogyan tudunk megfelelni az általunk felállított, vagy szerint a rendszer szerint felállított szabályoknak. De nem úgy a, a mi vallásunkban, a mi hitünkben, hanem ez Jézuson múlik, meg az Atyán, akik ezt eldöntötték, és azt mondják, itt egyértelműen, hogy ők őriznek minket is. Nem csak az örökséget, minket is. Milyen érzést okoz ez nektek ma? Számomra nagyon megnyugtató. A he, 30, nem, 73. Zsoltár nem kell feltétlenül, hogy alapozzatok. 23. verse, 23 és 24. verse. Így szól. De én mindig veled leszek, mert te fogod jobb kezemet. Tanácsoddal vezetsz engem, és végül dicsőségedbe fogadsz. Mindig veled leszek, mert te fogod jobb kezemet. Nem én fogom jobb kezedet, fogom én is, de te fogod. Egyszer a, az egyik fő, vagy hát a, a gyülekezetünk alapíta, alapítójától hallottam egy ige Budapesten 6-8 évvel ezelőtt, és mondott erre egy példát, pont erről a Zsoltáról tanított, és azt a példát említette, hogy az unokái valakit rendkívül szeret, amikor az úton mennek át, akkor ugye megfogják a egymás kezét, de nem hagyja azt, hogy az unoka szorításán múljon az, hogy össze van-e kapcsolva az ő kezük, hanem olyan erősen, ahogy csak tudja, megragadja a gyerek kezét, és úgy mennek át az úton, hogy nehogy bajessék. Így képzeljétek el valahogy. Isten fogja a kezünket. Persze, általában mi is fogjuk az övét, kivéve, hogyha elfelejtjük, vagy lázadunk, de ő fogja a miénket, és őriz minket a hatalmával. Hadd mondjak egy példát, ami az elmúlt nem, két hetek történt körülbelül velem a munkahelyemen. Az ember a hite miatt, egyébként is, de a hite miatt is sokszor konfliktusba keveredik munkahelyén, vagy az iskolába, És van nálunk egy nagyon magas rangú igazgató, aki szerette volna, hogy egy papír munkát véghez vigyek a számára, amiben valótlan dolgokat kellett volna állítanom, nagyértékű dolgok, nagyértékű eszközökről, még pedig azt, hogy megvannak, amik nincsenek meg. És ha én mint egy Bizottságnak egy ilyen eszközökkel foglalkozó Bizottságnak a vezetője ezt aláírtam volna, akkor segítettem volna neki, ezt elsusmusolni, hogy az elmúlt években eltűntek bizonyos dolgok, és ö, legyünk őszinték a világi módon, ezt ilyen barátilag ö, el is lehetett volna intézni. Azonban nekem egy papírt kellett volna aláírnom, felelős vezetőként, hogy olyan dolgok, amik nincsenek meg, megvannak. És ö, nem az első eset, hogy ilyen kéréssel keresnek meg, és hát persze ez, Nyilván lelki ismereti kérdést okozott, vagy problémát okozott nekem, úgyhogy nem tettem ezt így meg, és ráadásul akkor nem is volt ott. Lényeg az, hogy behivatott magához, és hogy hát akkor mi van ezzel, én nem akarok együttműködni. Mondtam, hogy nem erről van szó. Egyébként egy hatalmú kolléga. És mondtam neki, hogy nem, de ez nekem ez nem megy. Ezt nem tudom leírni, ez nekem lelki is egy probléma, azon kívül a szavahihetőségem is uh, sérülne, de nem állíthatok valóatlant. Én sem, és azok a kollégák sem, akiknek ezt meg kellene csinálni, úgyhogy válaszunk valami másik megoldást. Hát, gondolkodjak rajta, mert ezt meg kell csinálni. És akkor uh, mondtam, hogy hát az talán kerestem valami megoldást, hogy ezt leírja hogy ezt meg kell csinálni. Annak ellenére, hogy nincs meg, mégis meg, le kell írni. Jó lesz így? Nem. Még ezt írja be. Jó, elküldi. És közben az anyavállalat felől is kapcsolatban voltam egy kollégával, aki, hála Istennek, pont egy hívő ember, és rendkívül fontos az ő számukra is, az anyavállalat számára is, hogy ezek a dolgok egyenesen történjenek, és ne ellenjenek ilyen sumákságok és kérdeztem tőle, hogy hát most mit tegyek. Leírta nekem ezt, és mi legyen? Aláírom vagy ne? És mondja, hogy nem, szó se róla, hanem ő, meg az ő főnöke be fognak menni ez a nagyhatalmú kollégához, és nagyon el fognak erről beszélgetni vele, hogy ez, ez nem történhet így. És a vége az lett, hogy a jegyzőkönyvet el kellett készíteni, és a jegyzőkönyvet pontosan le kellett írni, hogy mi az, ami megvan, mi az, ami nincs meg, és így kellett aláírni. Úgyhogy, hát, nagyon hálás voltam. Ez is egy példa arra, de szerintem ti is tudnátok kapásból mesélni ilyeneket, hogy Isten őriz bennünket. Vigyázza az útunkat, vigyázza a, az ösvényünket, hogy mit kell tennünk, és megmentninket az ilyen helyzetekben. Úgyhogy rendkívül hálás voltam ezért, és örülök, hogy... A, hogy az anyavállalatnak is érdekében áll, hogy, hogy az igazság legyen nyilvánvaló, és nem pedig ilyen gonosz módon, hogy mondják, susmákuljuk el a dolgokat. Egyébként Meglepő módon most meg jön a cégnek a legfelsőbb vezetése, és én nem is gondoltam rá, de most meghívtak, hogy menjek velük, legyek egy ilyen vacsorán ott, meg egy ilyen nagy megbeszélésen, de tényleg a legteteje, kicsit kellemetlenül érzem magamat, mosolyok is rajta, de azt gondolom ez is benne van, hogy úgy tűnik, hogy értékelik az ilyenfajta őszinteséget. Ez nem mindig van így, de most egy ilyen furra helyzet állt elő. Menjünk tovább. Hatodik vers. Péter levelében. Ezen örvendeztek, noha most, mivel így kellett lennie, egy kisé megszomorodtatok, más szerint egy rövid időre megszomorodtatok különféle kísértések között. Hát ezen örvendezünk, hogy Istennél ilyen örökségünk van. Ugyanakkor nem értjük, hogy hogy lehet, hogyha Istennél ennyire csodálatos minden, ilyen örökség van nekünk félretéve. Isten mindenható, végtelenül szeret minket. Jézus vére kifolyt értünk, Jézus feltámadott, él. Bármit megtehet meg értünk. Akkor miért van az, hogy... Ilyen helyzetbe kell lennem az egészségemmel. Jobban mondva a betegségemmel. Vagy miért nem ad akkor csöndesebb szomszédot nekem? Vagy férjet? Vagy jobb férjet? Vagy miért van ez a, ez a káosz helyzet? És lennének olyan... Locsánat, belekeveredtem a lapjaimba. Lennének olyan... Tanítók, vagy vannak olyan tanítók, akik erre azt mondják, hogy ez csupán azért van, mert a te hited az nem elég erős. Mert hogyha igazán volna hited, akkor bármit kérnél Istentől, és ha azt kimondanád, elég nagy hittel megkapnád. És ez egy vonzó, sőt, sok helyen népszerű tanítás. Azonban ez nem biblikus. Mindjárt megmondom, hogy miért nem. Azt írja, hogy most, mivel most így kellett lennie, ezért kell kísértésekbe esni és szenvednetek egy ideig. Nem mondja azt, hogy tévedésből egy rövid ideig, ez történt veletek, de Isten kiszabadít belőle. De akkor kérdezed esetleg, hogy de nem gyógyít Isten? Nem tesz csodákat Isten? Dehogy nem tesz? Persze, hogy tesz. De nem mindig. És nem feltétlenül úgy, ahogy mi kívánjuk, és akkor, amikor mi kívánjuk. Tudja pontosan, hogy mire van szükségünk, milyen időben. Nem fog-e mindenkit meggyógyítani? Meg fog minden hívőt gyógyítani egyszer, amikor hozzákerülünk a tökéletes világba. De nem ebben az életben. Ti is biztos tapasztaltatok gyógyulásokat. Én is tapasztaltam ilyet. Még olyan is volt, hogy imádkoztam valakiért, és meggyógyult a válla vagy egyéb dolgok. De ez nem garantált a számunkra, hogy a földi életben minden tökéletes lesz, mindenki egészséges lesz, aki hisz, és mindenki gazdag lesz, aki hisz. Isten betölti a mi szükségleteinket, az ő dicsősége szerint, de ez nem jelenti azt, hogy minden, amit mi csak kívánunk, azt megkapjuk, és úgy lesz. Hála Istennek, mert teljesen tönkre az életünket ezekkel a kéréseinkkel. A második Korintusi levélben nagyon érdekes dolgokat ír le Pálapostól. És kérlek, hogy ezt nézzétek meg velem. Néhány verset tanulmányozunk vagy néhány verset megnézünk itt. Azt mondja, hogy a kinyilatkoztatások különleges nagysága miatt sem, amiket ő kapott az úrtól. Ezért tehát, olvasom a 12. fejezet 7. versében. 2 Korintus 12.7. Azt mondja, ezért tehát, hogy el ne bizakodjam, Tövis adatot adatott a testembe a sátán angyala, pál apostol mondja, a hatalmas hithős példaképünk. Hogy gyötörjön, hogy el ne bizakodjam. Emiatt háromszor kértem az urat, hogy távozzék az el tőlem. De ő ezt mondta nekem, elég neked az én kegyelmem. Mert az én erőm, erőtlenség által ért célhoz. Ha valakinek meg kellett volna, hogy válaszolja Isten az imádsáit, az pálapostól lett volna. Teljesen odaszánta magát, rohant ment mindenhova. Nem érdekelte, hogy üldözik, vagy akár meg akarják ölni, ment az evangéliumért. De elutasítást kapott erre a kérésére. És időnként mi is elutasítást fogunk a kérésünkre kapni, amikor a kényelmünkért vagy az egészségünkért imádkozunk. Máskor pedig meghallgatást fogunk kapni. És aztán utána azt mondja Pál, utána váltott. Így kell lennie? Oké. Okay. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem. Ezért örömöm lelik előtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban. Átváltott. És azt mondta, így kell lennie? Legyen így. Isten ereje kell nekem. És Isten tudja, hogy mire van szükségünk. És ugye a hatos versben felfedezzük azt, hogy miért kell ennek így lennie? Bocsánat, a hetes versben, a következő versben. Hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicséretre, dicsőségre és a tisztességre. Hát először, először is szögezzünk le hogy, a, szögezzük le, hogy a mi hitünk az értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál. Bárminél értékesebb. Valószínűleg a hétköznapokban ti is érzitek úgy, mint én, hogy mit ér az én kis hitem ebben a világban, ahol a hatalom számít, a pénz számít, a magas pozíció számít, a szép új autó számít, a nagy ház. Mit ér az én kis hitem? Jó, én el vagyok vele, fontos persze, de mit számít az? Isten szemében, Isten igéje szerint, Péteren keresztül a legfontosabb az a mi hitünk. Fontosabb, mint bármilyen érték. Az arany a legértékesebb anyag ebben a világban. Annál a kipróbált aranynál azt mondja, hogy sokkal fontosabb. Másodszor pedig az aranyat, miután kibányásszák, ezeket az aranyrögöket, tűzön hevítik föl, és kiolvasztják belőle, ami nem kell, a salakot. És marad maga az értékes arany. És ez hasonlítja Péter a mi hitünket is. Szükség van egy kis melegre hozzá, egy kis szenvedésre, egy kis küzdelemre, nem is kicsire sokszor. Ahhoz, hogy a mi hitünk valóban megerősödjön, fényes legyen, méltó legyen, hogyan írja pontosan, mm. euh, méltónak bizonyuljon a dicséretre, dicsőségre és tisztességre a Jézusnak a megjelenése során. A mi hitünknek fejlődnie kell, nőnie kell. Az értékrendünknek, az egész életünknek formálódnia kell. A más szerint látjuk azt, hogy Istennek az a célja, hogy hasonlítsunk, hasonlatosak legyünk az ő fiához. És az az ő célja, hogy mire találkozunk vele, hasonlítsunk rá. Mit kell lehez Mint egy szoborból, mint egy kőt mint egy szobrász. Bizonyos dolgokat el kell távolítani. És ez a küzdelmeken, nehézségeken keresztül történik a leghatékonyabban. Látunk erre néhány példát az Ószövetségben, amit szeretném, hogy megnézzünk. Második Mózes második levelében Látjuk azt, hogy amikor, Mózesék, amikor három hónappal a kivonulás után elértek a sinai hegyhez, Izrael népe Mózessel, akkor Mózes ugye felment a hegyre Istenel tanácskozni, majd lejött, és olvassuk a nyolcadik versben. Mózes második levele, 19. fejezet, nyolcadik vers. Összehívta, a hetedik tulajson, azután eljött Mózes, összehívta a nép véneit, és előadta nekik mindazokat az igéket, amelyeket az Úr parancsolt nekik. Az egész nép egy akarattal felelte, felelte ezt. Megtesszük mindazt, amit az Úr mondott. Ez az elszántság volt bennük. Mindent megteszünk, amit az Úr parancsolt. És a hívő életünk kezdetén mi is így érezzük. Megteszünk mindent, és képesek vagyunk rá, és megtesszük. És utána néhány fejezettel később olvassuk, ugyanebben a könyvben, a 32. fejezetben, hogy amikor Mózes egy kicsit tovább a hegyen tartózkodott, akkor rávették Áront, hogy készítsenek egy bálványt. Azt imádják, buliszanak, igyanak. Amikor azt látta a nép, hogy Mózes késlekedik és nem jön le a hegyről, összegyülekezett a nép Áron köré, és azt mondta nekik, jöjj és készíts nekünk Istent, hogy előttünk járjon, mert nem tudjuk, hogy mi történt ezzel a Mózessel, aki felhozott bennünket, bennünket Egyiptomból. És már is ugyanaz a nép, aki kicsivel korábban mondta, hogy mi mindent megteszünk, elbukott. S hasonlóképpen nekünk is meg kell tapasztalnunk kudarcokat, meg kell tapasztalnunk, hogy mi mennyire gyengék vagyunk önmagunkban a keresztény élet megélésére. És egyedül Istennek a lelke tudja ezt megélni, de akarja is mi bennünk. És ezeken keresztül tanulunk. Még egy igét szeretnék felolvasni a Mózesnek az ötödik könyvéből, ahol, mint egy visszajemlékezik, Mózes az útra, amit megtettek a pusztában, és hogyan Isten tanította őket. Emlékezz vissza az egész útra, mondja Izraelnek, Izrael népének, amelyen vezetett Istened az Úr. Már negyven esztendeje a pusztában. Hogy megsanyargatva, és próbára téve téged, megtudja, mi van a szívedben. Megtartod-e a parancsolatait. Hasonlóképpen mi is próbára vagyunk téve. És meg kell tudjuk, hogy mi lakik a szívünkben. Ők sem tudták. Mi sem tudjuk, hogy milyen gonoszság van sokszor mi bennünk. Sanyargatott és éheztetett, de azután mannával táplált. Isten megéheztet minket, de aztán táplál minket. És végül az, az utolsó rész, amit innen szeretnék felolvasni, ezt jó figyeljétek. Ez a 16. vers. Ő táplálta pusztában mannával, melyet nem ismertek atyáid, megsanyargatott, és próbára tett, hogy végül is jót tegyen veled. Az Istennek célja, hogy jót tegyen velünk, de ehhez időnként meg kell sanyargatnia, meg kell éheztetni, hogy meg tudjon etetni minket. Hogy ezért fontosak ezek a nehézségek, amiben most is többen vagyunk. És nem arról van szó, hogy Isten nem akarja betölteni a szükségleteinket, hanem most egy kis időre ezt kell tapasztalnunk. Menjünk tovább Péterben. Nyolcadik vers. Őt szeretitek, pedig nem láttátok. Ő benne hisztek, bár most sem látjátok, és kimondhatatlan dicsőült örömmel őrvendeztek. Mert elértétek a hitetek célját a lelketek üdvösségét. Vagy ahogy inkább mondanám mai nyelven megmenekülését, megmentését, amit jelent még ez a szó. Örüljünk benne! Az üdvösségünknek. 9. és 10. vers. Ezt az üdvösséget keresték és kutatták a proféták, akik a nektek szánt kegyelembről profétáltak, kutatva, hogy melyik vagy milyen időről tett kijelentést a Krisztus bennük levő lelke, amikor előre bizonyságot tett a Krisztusra való váró szenvedésekről, és az ezeket követő dicsőségről. Ők azt a kijelentést kapták, hogy nem maguknak, hanem nektek szolgálnak azokkal, amikről most az evangélium hirdetői prédikálnak nektek. A mennyből küldött szentélek által, és amikbe angyalok vágyakoznak beletekinteni. Nagyon sok profécia van korábbi időkből, az ószövetségből, ami Jézusról szól, például Ézsaiás könyvében. És ami érdekes, és ami különös lehetett azoknak is, akik profétáltak őróla, az, hogy Profétáltak sokat az ő szenvedéseiről, az ő életéről, és hogy hogyan kell szenvednie, és profétáltak a dicsőségéről, ahogyan olvassuk a tizedik versben. Krisztusra váró szenvedésekről, és az ezeket követő dicsőségről. És próbálták, kutatták, próbálták volna ezeket megérteni, de akkor nem volt nyilvánvaló. És nekünk ez nyilvánvalóvá lett. Hasonlatosan, ahogy a mi életünkben is, Szenvedéseken is átmegyünk, és dicsőségben van részünk ő általa. Ebbe nem akarok túl részletesen most belemenni, hanem inkább lassan befejezzük. Azonban szeretnék egy pillantást vetni a jelenések könyvében, leírtakra arról az időszakról, amikor Jézussal leszünk, amikor Istennel leszünk személyesen. Kérem nézzük meg együtt a Jelenések könyve 21. fejezetében. Harmadiktól a hetedik versig olvasom.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 És így szólt, írd meg, mert ezek az igék megbízhatók és igazak. Majd a 22. fejezet első négy versét. Ezután megmutatta nekem az élet folyóját, amely ragyogó, mint a kristály, és az Isten és a Bárány trónusából ered. A város főútjának közepén, a folyó két ága között van az élet fája, amely tizenkétszer hoz termést,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 nem tudunk sok részletet erről az időszakról, de tudjuk, hogy a mi helyünk ott van ő nála, elsősorban. Ami most van, az egy ideig tart, és vége lesz. És amit most olvastam, az lesz örökre. Úgyhogy mit tegyünk, ha Isten elvégezte ezt, eldöntötte, elvégezte nekünk. Ő már ezt megtette, eldöntötte. Mit tegyünk? Dőjünk hátra és csináljunk bármit? Éljünk ahogy akarunk, hiszen ő ezt megcsinálta? Nem. Egyetlen egy verset szeretnék még felolvasni, amivel Zsolti fog a jövő héten többet foglalkozni. A Péter első levelének az ige szakasz, amit néztünk annak a folytatásában, a 13. verset. Ezért tehát elméteket felkészítve legyetek józanok, és teljes bizonysággal reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus megjelenésekor kaptok. Amen. És a jövő héten arról lesz szó, hogy mindennek a tükrében, mindennek a tudatában hogyan kell éljünk. Mert Istennek nagyon fontosak a cselekedeteink. Rendkívül fontosak a számára. Nem azon múlik, ami, ami üdvösségünk, ami megváltásunk, de... A megváltásnak az egyik célja, hogy utána a jó cselekedeteinken keresztül, amit ő eleve elkészített, őt dicsőítsük, és úgy éljünk, ahogyan ő eleve azt eltervezte. Úgyhogy imádkozzunk, és imádság után gyertek és segítsetek néhány dallal. Úrvacsorát fogunk venni. És domokos te majd? Felolvasni, vagy gyere, akkor kérlek, és olvast fel azt az ige azt ami erről szól, és akkor most imádkozzunk. Atyán köszönjük neked, hogy a te kezedben vagyunk, a te döntésed, és a te munkád alapján. Köszönjük, hogy te fogod a mi kezünket. És megvalljuk neked, hogy mi nem fogjuk mindig teljesen jól, vagy nem fogjuk mindig a tiedet. Köszönjük, hogy ezt elvégezted, és hogy ilyen hihetetlen, hervadhatatlan, szeplőtlen örökségünk van. Csak Te miattad, a Te szereteted miatt. Áldjuk a Te nevedet, és kérjük, hogy ad nekünk a Te lelkedet, hogy úgy élhessünk, ahogyan az neked tetszik, amíg vissza nem jössz értünk, és örökre veled leszünk. Ámen.